Dar ce spui, nu-mi vine să cred E adevărat, trebuie să plec în Arkansas la mătușa Sally Tom, mă iei cu tine Nu simți că ne-am îmbolnăvit de frigurile primăverii Cum adică? Hă? Uite așa, e primăvară și simt că mă doare inima Frig mai doresc să plecăm undeva. Mâi, la mătușa salii.- e... S-a făcut, hat. Scrisoarea mătușii a venit la timp. Am ostenit să tot văd aceleași lucruri vechi. Nu. Bine ai zis. Ne-au apucat frigurile primăverii. Dar rău de tot. Am da. mătușa Tom. Poli. Da. Tom, hai, hai, fă Tușa da. Poli. Tușa Poli, vreau să merg și eu cu Tom. Foarte bine. Da. Dar grăbiți-vă. Hai împacetați vă Cei de acolo, da. cei de acolo sunt foarte nicăjiti. Poate ce? că tu, Tom și tu Hac, da. eu îți face să-și mai uite necazurile. Dar ce s-a întâmplat cu ei, tu, da, da, e o poveste destul de lungă. Un vecin de-a lor, pe nume Bres Dunlop, le-o tot cere de nevastă pe verișoara ta, beni. Pe beni? Da. Bres ăsta e cel mai bogat fermier. E văduv și e mândru de bani și de puterea lui. Iată, beni, dar n-are decât 16 ani. Dar tot așa spun și ei. Mătușa ta, sali și cu unchiul tău, Sailas, i-au spus în față, nu ți-o dăm pe Beni. Vă dați seama acum, băieții, Bresdownlă pe asta s-a supărat foc. Păi bogat cum e, crede că poate să ceară orice facă. Nu, beni nu e de nasul lui, e frumos și dulce. Bietu, nenea las. mi se rupe inima când mă gândesc la el. Zice că l-a tocmit la ferma lui pe fratele lui Bres ăsta, tocmai ca să-l mai îmbuneze. Leneși ăla? Cine nu știe pe Jupiter Dunlă? Un om de nimic, nimeni nu-l angajează E prefăcut, e decleam și e, e cam laș pe deasupra Pe toate le știi, Tom A, a Tom. poveste foarte veche cu frații ăștia Bietu, nenea, s-ai las După ce că e așa de chinuit și sărac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 Are și un frate geamă. E tot la fermă? Nu, de unde? Ăsta s-a apucat să fure. Oh, a fost băgar la zduc, El însă ia. a evadat și a fugit nu se știe unde. Se spune că a murit. Așa ah, zice lumea. Cum îl chema pe celălalt frate tău? Că am uitat. Jack. Jack, Aha. da... Mătușa ta, Sali, spune că unchiul Sailas spumegă de mânie când îl vede. Zice că abia se ține să nu-l pocnească. Tu, șepoli, asta, asta îmi trece tot ce am auzit vreodată. Păi nea lui care e atât de blând și... Oricum, secale... Sali e tare îngrijorată. Zice că de la cearta asta cu breast down unchiul tău s-a schimbat foarte mult. Iar vecinii mai despre asta vorbesc. Oamenii au început să-l camocolească. Un ciușoi la scari, era atât de bună, E distrat da, da. cu capul în nori. Ce-o fi cu el, tu și. Nu știu, Tom, nu știu. Vedeți voi acolo? Da. E gata? Gata, bagajele. Gata, amșapoli, gata! Vaporul ăsta, nu, Tom? E cam vechi. Da, nu-i rău. Mie îmi place să călătoresc. Deși, mi se pare cam pustiu aici. Rap, n-ai observat nimic deosebit? Ce vrei să spun? Ce zici de cabina de lângă noi? A, probabil nou cineva cineva bolnă. În orice caz, e un tip care nu iese niciodată pe punde. Da. Oare de ce se ferește, Tom? Adulmeci vreun mister? Așa se pare. Sincer, Tom, între un mister și o plăcintă, ce ai alege? Oh, misterul! Ui, oh, eu aș alege plăcintă! Oh. Oh, Uite-l pe scoarță, să întrebăm pe el! Ascultă la băiete! A! Ah. E cineva bolnav în cabina aia? Poate o fi! După părerea mea, însă se preface. Ce te face să crezi asta? Păi, dacă ar fi cu adevărat bolnav și ar scoate din când în când măcar hainele, nu crezi? Asta nici pietele din picioare nu se scoate.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 să vadă cine ești. Ui, e grozav de interesant, zău, așa. Uite ce e. ne și nouă câte un short de bucătar și lasă-ne să-i duce Nicu de joc. Bine, s-a făcut. Băieți, băieți, țineți bine tava. Să nu răsturnați mâncarea. Nicio, Nicio grijă. grijă. Ha, da, iau-o tu noi cu mâncarea. Interesant.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 fratele lui geamă. Ce semeni leit cu jubilări. Ei bine să încearcă. Te ascultă. De unde ne cunoști pe noi, doamna Vă știu din vara trecută, de când am fost în vacanță la ferma unchiului meu, Silas, mm -hmm. celălalt frate al tău, Brace, a vrut să se însoare cu verișoara mea, Benny. Da, cu Benny. Uite ce Dacă știi totul despre familia mea, am să te socotezi prieteni. Pe tine și pe la băiat. Cum zici că te cheamă? hac Fin. Da. Mm. Că spuneți-mi, ce mai e pe acasă? Ei, ce să fie? Unchiul meu, Silas, se mm. ceartă mereu cu fratele tău, Jupiter. L-a tocmit argat la el, dar Jupiter nu face nimic. E un puturos. Mă simt ca pe vremuri când nu aud vorbit despre toate astea și mă bucur. De șapte ani am mai auzit vești de acasă. Ce să mai spune despre mine? nu se vorbește nimic. Nimic? Cum așa? Vind că lumea crede că ai murit. Salvat. O să mă duc acasă, iar mei au să mă ascundă. Voi să vă țineți gura. Jurați-mi că nu o să spuneți nimic. Hai voi să fiți bun cu un om care urmărit zi și noapte. Eu nu v-am făcut vouă niciun rău. Jurați că o să fiți bun cu mine și că nu o să mă trădați. Juram! întoarceți vă puțin cu spatele. Da, hai Uitați-vă! te ai schimbat înfățișarea! Da! E, acum mai semăn cu fratele meu, cu Jupiter? Nu o să mai semeni cu, cu favoriții ăștia și, și cu mustățile astea da. ei, și ochelarii ăștia albaștri te schimbă de tot? N-a da. mai rămas nimic din Jupiter, afară de chică! Bine! O să mă chirurg înainte de a ajunge acolo. Fratele meu, Jupiter și Bryce o să-mi păsteze taina, o să stau la ei ca un străin. Iar vecinii n-au să mă cunoască niciodată. Ce părere aveți? Păi se înțelege că a? eu și Hac o să ne în gură. Pă, sigur? Sigur, doar jurat, Pă, sigur! Dar am jurat. Și dacă tu, Jack, nu o să da? sigură, o să fie oarecare primejdie. Ce privești? Dacă o să vorbești, n-au să observe oamenii că vocea ta e a domnul a lui Jupiter. Aha. Și nu o să se gândească la fratele lui Geamăn pe care îl credeau mort.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 Da, intrați repede. Hai. Să nu râdeți, băieți, dar mi s-a părut că aud pe covertă niște pași cunoscuți. Spuneți-mi, cine mai călătorește cu vaporul ăsta? Sunt niște pensionari, da? o femeie cu un copil și mm -hmm. doi tipi zrență roșu. Doi... are o haină cadrilată. Doi tipi zrență ăștia sunt. Cine? Eram sigur că s-au îmbarcat pe vapor, deși nădăștuiat am scăpat de ei. de veni o furtună să mă pot furișa. Da, ce au cu tine, Jack? De ce te urmăresc? A fost un abuz de încredere, adică voi n-aveți de unde să știți ce înseamnă asta. Da, Dă-mi dă seama, mii. povestește! Pune e, uite, eu și cei doi care mă urmăresc. pusese ochii la Saint Louis, în vitrina unei Giuvair pe o pereche de diamante mari cât niște alune. Diamante? Toată lumea alerga să le vadă. E ce i-am făcut noi?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 Oh, Chiar meritau atâta bănetă? Oh, meritau fiecare cent Și-ați șters-o cu ele? Păi a fost simplu ca bună ziua Cred că bijutierul ăla nu știe nici prea ziua de azi că a fost șefuit înșel, am văzut afișe prin tot orașul <sus> Se oferă 2000 de dolari recompensă pentru cel care îi prinde pe hot Iar așa? So? Da nu știu că s-a aflat. Ei, da, ia spune-ne ce s-a întâmplat mai departe. spune De ce te urmăresc ăștia doi? După ce, bineînțeles că trebuia să părăsim orașul. Nu sunt sigur, dar cred că aveam cu toții aceeași intenție. Ce intenție? Te-ai jefui pe ceilalți. Ce -așa? După ce ați lucrat împreună să ia doar unul, Prada? Da, e ceva obișnuit în profesia mea. Care profesie, Jack? Profesia de hoți. Partea proastă era că nu puteam împărți în trei Două diamante. A, dacă ar fi fost trei. Înainte să plecăm, am lăsat diamantele într-o hârtie. În grijă grija funcționarului de la hotel. Da. Apoi s-a dus fiecare în oraș după trei lui. Eram am hotărât să pun mâna pe diamante. Să o șterg, după aceea deghizându-mă. Iată de ce mi-am cumpărat favoriți: mustață, ochelari albastre și hainele astea. Da, da, da. Tocmai când am prin fața unei prăvălii cu mărunții l-am zărit pe unul din amicii mei, pe Bad Dixon. Da. Ce credeți că a cumpărat? Favoriți! Nu! Ocheologi? Nu! Țineți gura, hai, Nu veți că le încurci pe toate. Spune, -je, spune -je, ce, spune ce-a cumpărat. Nu o să ghiciți. Aflați că și-a cumpărat o șorubelniță. Șorubelniță? O șurubelniță mică de tot. Pe urmă m-am dus pe chei. Da. Mi-am ascuns lucrurile cumpărate. Când m-am întors sănăraș, l-am zărit pe celălalt. Își da. cumpăra și el niște haine vechi. Apoi ne-am luat de la hotel pachetul cu diamante și ne-am suit toți trei pe vapor. Acolo ce credeți că s-a întâmplat? V-ați luat la bătaie pentru diamante. Daci, nu? Taci, taci, să-l se povesteai. Hal da, Clayton și cu mine am observat că Bat Dixon a luat diamantele din pachet și în locul lor a pus două bucățele mici de zahăr. -a -a. Când Bat Dixon sforă bine, ne-am pus pe treabă. Da. L-am scotocit prin buzunare, a -a -a. în căptușeală, în ciorapa, a -a. chiar și în ghete. Și? N-am găsit nici niciun diamant. Totodată m-a fulgerat o idee care mi-a făcut fer fericit Mai țineți minte ce v-am spus în legătură cu șurubelnița, i mi ridicat. E bine, când am zărit tocul ghetei lui Bat, am ghicit unde ascunsese diamantele. Ia uitați-vă la gheta asta din piciorul meu. Asta e gheta lui Bat? Exact, priviți-vă. Tocul e acoperit cu un blacheu de oțel prins în șurubărit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 Hal Clayton era așa de încântat că nici n-a băgat de seamă că eu mă cu ghetele lui Bud. Chipurile să mă duc la spizzerie. Vă închipuiți, băieți. După ce am ieșit pe ușe, am pornit-o cu 5.000 pe oră. Mă simțeam strașnic. Nu-i deloc rău să calci pe diamante. Pe la orele 3 noaptea am zărit aporașul ăsta. Și tare m-am bucurat. Dar n-am apucat să mă schimb bine în hainele astea, să-mi pun favoriții și mustații. Când l-am zărit pe Hal Clayton și împreună cu el, pe Baddickson, mă căutau. Oh. Ah. Băieți, vă dau întâlnire mâine în cringul de sicomor. <tiind> în de sicomoză. Lângă ferma frateleui meu, Bris. Să știți, la fermă fac pe mutul Ca să nu mă recunoască ah. nimeni. da, da, da <Beast> l a ajutat tu? Da, s-a stricurat printre marinari. Din păcate, cei doi care îl urmărisc au prins de vestilnic din un moment. S-au luat după el. Pietiul de ce? Ca te să se ascunde la ferma lui frate. Nu, o vedem noi mâine. Să sperăm că îl găsim în crângul de sicomori. Dacă ăia doi pornesc în sus pe mal și nu în jos, poate să scape. Da, dar dacă știu locul de unde e Jack, o să-l urmărească toată Giulica Na. și el nu știe nimic. Iar seara o să-l omoare. Uș o să ia ghietele Na. Rrr, mă îngrozesc când mă gândesc la asta. dar poate că nu o să fie așa. așa. Per din toată inima. Am ajuns, Hack. Hai, Tom, să coborăm repede pe țărmă. Da. Stai, vin cu acele. Mergem întâi în crângul de sicomori. Pe urmă? Pe urmă ne ducem la ferma unțului săi, la Ne spunem lui Jack să fie atent, să se păzească, apoi ne ducem la fratele sau la preț să vedem ce fi pe acolo. Tom, e cam întuneric în făture așa. Ia stai, șarac. N-ai auzit nimic? Parcă vine cineva. fi Jack. Nu, Tom. Nu cred că e Jack. Priviște printre copaci. Sunt doi. Să ne ascunde, Jack că sunt cei doi amici ai lui Jack, ne -o omoară de loc. Nu mai ajungem la unchiul, Silas! Nu <eches> faci el! Lasă-te jos! Lasă-te jos! Hai, eu zi, Cineva strică ajutor? Nu-i deamă că Jack n-a avut noroc, l-a prins ea din urmă! Vietul de ea? Cu siguranță că a fost omorât! Spune-mi, ai curaj să ne ducem acolo? să vedem precis despre ce este vorba! Întunericul ăsta, Tom! Asta cine mai fi. Tom, privește -mi. Eu nu mai înțeleg nimic. Vin în pugă din crâng doi indibiți pe care îi fugăresc încă doi. Sunt patru și unde a apărut Tom? -a. Hai, spune că tu te precepi la mistere. Aduca nu înțeleg, dar îți promit să dezleg Daina asta. <fie> ha! Încă unul care iese din crângul de sicomori. O, oh, n de om. Hai să... Cine nu Eu copoacelor? Ia uite-te bine. Mi se pare că e Jack Dunlap. Da. Parcă el ar fi. frică de nu mai pot. Cred că e stafia lui Jack Dunlap. Dacă l-aia la omorât pe Jack și strigătele acelea de ajutorii erau ale lui, atunci precis e stafia lui Jack Dunlap. Stafia îmbrăcată cu hainele lui Jack Dunlap, cu pantaloni cadrilați negri verzuie. Hai drept. Cheptarul de catifea roșie cu pătrățele galbene. E Jack. Pe asta înseamnă că nu l-au prins aia. Dar nu mai înțeleg de ce striga cineva ajutor. Și cine striga? Știu unde au apărut cei care se tot fugăreau unii pe alții? Ascultă-te. Cei? Hai seama dacă Jack ăsta sau stafia lui, nu rog, care a ieșit acum din crâng avea același păr cu Jack de pe vapor. De a? ce? te uitat. Nu știi că trebuie să se se tunde nu-l cineva la fermă. Nu, nu-l fi avut timp. Parcă avea același păr. Eu n-aș zice. A atunci nu mai înțeleg nimic. Hai să mergem acum la ferma unghiului. Să-i las. vedem noi mâine încotro să aduce Jack Dunlap sau... Stai pe loc, Tom. Mai vin unii. Și ce dacă vin? Mai vine să nu ne vadă. Să auzim ce spun. Ia uite te. Acum îi văd foarte bine. Sunt Bill Weather. și frate Scout. ascultă ce crezi că ducea la în spinare? Nu știu, da. dar era al naibii de greu. Da. Desat vârf. Eu am crezut că e un om care a furat porum de pe plantația lui Moss Silas. Venea din direcția aia, doar nu? Fii, și eu tot așa am crezut. Mi-am zis că e mai bine să mă prefac că nu-l da. da. Și eu tot. așa. Da. Da. Da. Da. Ai auzit, Huck? Vezi ce antipatizat a ajuns Uncle Silas din cauza certurilor cu Braisedal? -al Altădată nimeni n-ar fi lăsat vreun om să-i fure porumbu și să plece nepedepsit. Mai dreptate, tam? Ah! Ah! Mi se pare mie ca asta e seara întâlnirilor. Ei da, recunoști pe cei doi care vin în direcția asta? Parcă! Da, știi din vara trecută când am scăpat pe negrul Jim. Sunt Lane, Bibi și Jim Lane. Ha? O, stați-l fi căutând pe aici. Noaptea, stați-l ascultăm. Cine? <gri> <gri> Jupiter Dunn. Da. Păi, tocmai pe el să la menințe Mossai Lăsa. Da, da, da, da. Da, da, da. Tot ce se poate, l-am văzut acum vreo oră, înainte de a-l simți. Săpa de zor împreună cu Mossai nu era foc pe el. Ajă. Jupiter zicea că nu o să vină la noapte, dar că ne poate da câinele dacă vrem. <laughs> o fi prea obosit. <laughs> păi da, că muncește din greu păi, păi, te cred și eu. <laughs> Ce nu facem, o să las pentru uh, fratele lui Brace Donlap? <laughs> Îi te și leafă de argacu. <laughs> Hac, Hac mi-e de ajuns pentru seara asta. Hai să ieșim din ascunzătoare. tu, închiul Sailas a ajuns de râsul lumii. Mord-o, și iau, uite că am ajuns. Ascultă, Hăg. Stai puțin înainte să intrăm în casă. Mai bine că nu. Ia spuneam, nu e așa că te așteptai să fim primii care să povestim acum despre, despre cineva care striga ajutor, în crângul de sicomori? Ei, da. Să le vorbim despre diamante, să le zugrăvim toate astea bucuroși că știi mai multe ca ceilalți? ai mai fi tu, om să dacă să-ți azi în ce ai zice dacă ți-aș spune că nu o să mă amestec de la. aș zice că minți. Nu o să vezi tu în curând. Ia spuneam. Omul acela cu favoriți și ochelarii lui Jack, pe care l-am văzut în grângul de sicomori. Da, care nu avea părul lui Jack în față. Pentru că Jack se tunsese mai hac. Nu, eu, eu cred că era stafia lui Jack și nu Jack în cardiș. Ascultă-nă. Se zicem stafie. Bun. Ia spunem Statia. Era de sculță. Nu de ce e cu asta? Așteaptă, o să te explic cânddat. Avea ghete în picioare. L-am văzut dezlujit. Da, Jur. Și eu. Așa. Știi ce înseamnă asta? Că hoții n-au pus mâna pe diamante. De ce? Te de ce? Pentru că au fost puși pe bugă de doi care au apărut în pădurea de sicomori. Trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să trâncănească întâi. Apoi spunem ce-am văzut dacă e cazul. Asta este. Hai să intrăm, dar ia seama. Nu știm nimic. Nu uita. Bine,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 Nu, lasă asta în seama ta, hai să găsești tu ceva, sunt sigur. Hai să intrăm. Nu N-ai ducea Salii! ajuns sub firițaților. Fii l din pricina voastră, nu mai ce să fac. V-aș plimbat. Vam încălzit de vreo patru ori, Cina. stare să vă jupoi de vici. Hai, nu hai, hai, mă însărăcuți, rog! Ioshe, câte bunătăți și o zvârstă de porc, rânați, plăciuse! Hai, hai, hai, hai, hai mâncați, mâncați! Ce Bine, tine că pare ca să te niveli? E așa era, gata, gata, să te găsești măritată, Beni și cucină! Cu Brez, doamnă! Tom, te rog să nu vorbești despre asta în fața tati. Îi face rău când își aduce aminte. L-am învățat minte pe Brez. Credea că ne-o poate cumpăra pe Beni. I-am spus, nu dăm și gata! Așa, foarte Vineți, veniți, băieți. Vineți, am găsit și închile, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tu hai, hai, Eu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Eu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, să hai, hai, hai, hai, hai, să hai, hai, hai, hai, Și am dat peste hai, hai, hai, hai, hai, la cules de afine. La ce? Aha, da, ziceau că vursă i-a cumprumât câinele lui Jupiter, lui Jupiter Dunlop, fiindcă Jupiter tocmai le spusese că... Unde? Unde l-au văzut pe Jupiter Oh, Păi... L-au văzut pe la Sfințit, când săpau undeva împreună cu dumneata, unciule, da? Aha, aha. Da, ziceau că erai foarte furios pe el. Aha. Și atunci... Hai, destul, că... destul, nu-i nevoie să continui. Ascultă, Huck, fiind. Da. Cum de-au ajuns oamenii ia să vorbească despre culesul afinelor acum în septembrie? A, a? Da, păi, și cum le-a venit ideea asta, idioată, să meargă la cules în puterea nopții. Bă, ia ia eu, să vă auzi, Nu, nu ne-au zis ca o lanternă. Ia da, da, Da, da dar, spune, ce au ei nevoie de un câine, a? ca să vâneze afinele cu ajutorul? Nu, dar că ce, ce, ce, ce, ce? Ascultă, Tom Sawyer, ce minciună mestești tu în gură ca să-ți aduci și tu contribuția la tâmpenia asta? A? Nu, a, nu pare rău a, că vorbești așa despre și asta numai că a făcut o mică greșeală. Ce greșeală a făcut? Păi a zis Afine în loc să zică mură. A, ah, da, da! Domnul, soe, dacă mă scoți din sărite să știi că... Tu, să-ți greșești fără să-ți dai seama. Oamenii obișnuiesc să vâneze murele Așa. cu un câine și cu lantepe. Gura da. minținoșilor, nu mai vreau să aud nimic despre asta. Nimic! Ei, cine acolo păi, sunt de la fermă. Săcunul meu brezdanlop. M-a să vă întreb de fratele său, Jupiter Dunlop. Îl așteaptă de mult cu masa. N-ar dori don să-i spună unde este? Dar ce sunt eu? Tutorilul lui frate -sul? Să nu-i spui asta. Nu. Mai luat prin surprindere. Iar eu nu, nu prea mă simt bine decâtva timp. Sunt nervos și nu prea știu ce fac. spune că Jupiter nu e aici. Am înțeles, Am înțeles. Eu mă duc dincolo. Nu mă simt Noapte bună, noapte bună. Uite, așa se fremântă el de la un timp. Acum o să se plimbe și o să bodogă multă vreme. Încune cazurile astea se zbucio-mă mereu. A început să umble noaptea în somn mai mult ca altă dată. Mă știi că i-a revenit voala. Sura. E somnambul. mai bine, îl mai poate ajuta. Lase-mă, -ma, mă mă duc eu să-l Du-te, Beni, du-te, du-te. Du eh, și voi? Asta termină da. cu masă? Hai! Hai, hai, cu culcare. Voi fi de ajuns pe ziua de astăzi, da? A? Da, da, Noapte bună. bună. Noapte bună. Noapte bună. Domn. Domn, ce zon. De ce? Toți se întreabă. Ce s-a întâmplat cu Jupiter Danlap? Tu știi că un blăzvonul care ar fi fost omorât? Sâmbătă au fost în pădure, două, trei, ce ca să caute rămășitele, Dar n-au găsit nimic. Ar trebui să începem și noi să-l cauteam. Dacă am găsit cadavru, am devenit mai celebri decât dacă ne-am înnecat. Ai trebuit.